Леміш балакав неприготовано, але щиро, і тому його промова вийшла найкращою з усіх. А все ж таки, крім Орлівського, гості випили це ні без ласки. Тільки Шагай та Ганя підійшли до Леміша з повними чарками та подякували йому за щире добре слово. «Ви навіть не знаєте, отче, – казав Шагай, – що це за гарна людина той Самаківський. Навіть не догадуєтеся?» «Мов з банти Кателіни». Вицідив крізь зуби пищук і відсунув повний келешок від себе. Всі подивилися на суворого радника, але мовчали. «Суддя повинен бути справедливий», – відізвався отець Ілецький, котрому прикро було почути щось такого про чоловіка, що бував у його хаті. «Чи пан радник знає Цимаківського? Бачив його тут?» «Так, і отець Ілецький на силу здержував свій гнів. Ви бачили його у нас?» «Ми в своїй хаті поганих людей не гостимо. Симаківський бідний, нервовий чоловік, може трохи дивак, як часто бувають артисти, але він чесний і добрий чоловік». Пищук хотів щось відповісти, але добродійка Єлецька, щоб рятувати ситуацію, піднялася з місця і всі пішли за її приміром. Почалося шуршання кріслами, стискання, цілування рук та дякування за обід. Чорну каву пили в великім покої. Тут підступив Пищук до отця Ілецького «Я вашої хати отче не хотів обидити, але прошу мені дозволити, щоб я мав свою гадку про таких людей, як Семаківський. Можете мати гадки, які вам завгодно, пане Раднику, але не потребуєте їх висловлювати, знаючи, що вони будуть комусь немилі Звідки я міг знати, що вам так на Семаківському залежить? Мені на нім залежить, як на всіх, що в моїй хаті бувають «Вас також я не дозволив би обиджати у вашій неприявності». «Дякую дуже. Нема за що. Це один із основних обов'язків господаря». В розмову вмішався Леміш. Він побачив, що Пищук випив нині більше, ніж звичайно, і що злим оком дивився на Шагая, як на свого суперника, та боявся, щоб йому ще щось гіршого не вихопилося з уст, як за обідом. «Ти, Айталех, – сказав, поклепуючи його по рамені, – все маєш діло зі злочинцями в суді». Як не знаєш когось ближче, то гадаєш, що й він злочинець. Не дивуйтеся йому, отче, сусідо, звернувся до Ілецького. Не такий він страшний, як виглядає. Гості розбрелись по хаті й по городі. Хто балакав, хто сів до преферанса. Шагай поніс під липу точену з мармуру, пушку з тютюном. Ганя збирала зі стола, накладала на тацю посуду, а Маланка відносила її до кухні. «Тільки вважай», – наказувала її Ганя, «вважай, щоб не пустила з рук, бо ти не нічогось ходиш, як сновида». «Не вже ж, правда, а вже ж, вважай», – Ганя збирала образ, коли надійшов Пищук. «Позвольте, я вам поможу? Такий великий образ, що самі не дасте йому ради». Він був у виємковім настрої. Все його дратували, всі ті Симаківські, Шагаї, навіть Урлівський. Як можна за якогось там церковного богомазника обиджати радника суду, людину з іменем і на становищі, І як сміє якийсь народний учитель підлабузнюватися до дівчини, з якою Пищук хоче женитися? Це прямо гідна сміливість. Світ коміть головою летить. Куди ми зайдемо в той спосіб? Пищук чув, що йому посогнулася нині нога, і що він дурницю сказав, але замість узяти собі це до серця, хотів таке поставити на своїм. Неможливо, щоб Ганя була така безглузда і хотіла вибрати шага я, а не його. Коли б він був на її місці, не надумувався б ні хвилини. «Пані», – сказав, – «Чи вам відомі мої наміри?» «Які?» «Матримоніальні». Ганя раменами здвигнула. «Ні, бо що мені до того?» Як то що, я хочу женитися з вами. Дам вам хату, ім'я, становище, значення. Чого більше може бажати собі ласкава пані? В додатку можу вас упевнити, що я чоловік поважний, тверезий, і що знайдете в мені не лише мужа, але й провідника на дальшім шляху вашої життєвої мандрівки. Я охороню вас від промахів, на які тепер наражена молода і непогана жінка». Ганя нервово складала обрус, оглядаючися то на одні двері, то на другій, третій, чи хто не йде, щоб визволити її з тієї несподіваної облоги. Пригадувалася казка про й королівну. Пищук, мабуть, також боявся, що блихий не надніз когось і тому наглив. «Що ж ви не те? Кажіть, годитеся? Правда, що годитеся? Треба бути дурною, щоб не згодитися». Ганя відсудила комоду і сховала обрус. «Ну і що ж?» – наступав на неї Пищук. Ганя подалася взад. «Я дурна, пане раднику, я дурна. Значить, це не підете за мене?» «Ні. Це ваше останнє слово?» Так. Пищук чортом подивився на неї, Вус йому настепірчився, очі розлізлися, блиснув ставленими зубами. «Ви, ви!» – вхопив флакон, що стояв на комоді і кинув ним до землі. Флакон дребезги розлетівся. «Колись пожалуєте того!» – просичав і вибіг, – казав Фякрові запрягати коні. І знову пішли дні за днями, подібні до себе, як рідні брати, ніби спокійні й звичайні. А в дійсності повні подій І тихих сільських драм На око то нібито І роботи не було Бо сінокоси вже скінчилися А жнива ще не надходили Але село не знає безробіття Воно своїм мешканцям попусту не дає Все роб та роб та й роб Щоб не відвик від праці Бо що було б в жнива Та що погадати Серп і коса Хто не косив і не жав той праці не знав Село клепало коси І гострило серпи В читальні щоли пізно Повечері збиралися хлопці і дівчата Щоб поспівати трохи Пісня понад стріхи і сади літала Як було їхати мурованкою попри село То здавалося, що то не люди в ньому співають А саме село, хати й сади І навіть церква, що знялася над ними Розспівалася Бузьки на гніздах до такту клекотали. Ганя любила по цілоденній праці вийти під грушку і звідтам слухати тієї симфонії сільської. Дими з-під корних стріх збивалися у хмару. Хмари над селом повисали, ніби море в долині шуміло, а по ньому кораблі плели і моряки співали. Може, ніколи сільський краєвид не розмріював так Гані, як тоді? Мовчованця по морю плили її бажання, Хиткі, невиразні і млисті Плили до синіх берегів І її несли з собою Відривалися від хати, від щоденної праці і йшли То знов здавалося, що за плечима хтось стоїть Мамо І ціла завмирала Не жалувалася, не плакала, не нарікала Лиш голову хилила під ті руки, що благословили її Чула її легкий дотик, якесь тепло дивне і неподібне до нічого проймало її. Не хотілося вертати в хату. Аж відчинялося віконце у тіченій боківці, і лагідний голос кликав на неї Ганю. Зривалася й бігла, бо тітка нічого без неї не зарадила в хаті, навіть у поліні. Ти, наша господиня і наслідниця, любила тепер казати. І Запищука вже не гнівалася на Ганю. Дуже він обидив добродійку Юлецьку, зневажаючи біднягу Семаківського. Неотеса.